Kniha 3, 118 Vasišta pokračoval. Nyní ti, Rámo, popíšu sedm stupňů či rovin poznání. Když je poznáš, nebudeš chycen do sítě iluzí. Prvním stupněm je přání a záměr. Druhým je hledání a dotazování se. Třetí přichází, když se mysl zjemní. Čtvrtým stupněm je ustálení se v pravdě. Pátým je naprosté osvobození od lpění a omezenosti. Šestý stupeň přichází, když ustane rozdělování na subjekt a objekt. Sedmý stupeň je za vším. Proč jsem jen stály takový hlupák? Měl bych vyhledat svaté muže, studovat posvátná písma a rozvíjet odpoutanost a nezaujatost. Takové přání je prvním stupněm. V důsledku toho se člověk začne zabývat dotazováním a přímým pozorováním. S tím přichází neulpívání, mysl se zjemňuje a rozjasňuje, to je třetí stupeň. Pokud jsou tyto tři stupně uskutečněny, Začne se hledající přirozeně odvracet od smyslového potěšení k přebývání v pravdě, a to je čtvrtý stupeň. Jeli li zvládnut čtvrtý stupeň, je tu naprosté odpoutání a zároveň přesvědčení o podstatě skutečnosti. To je pátý stupeň. Člověk se raduje ve svém já, mizí vnímání dvojnosti a rozmanitosti uvnitř i vně, a úsilí, které člověk po vzoru druhých vynaložil, nese své plody v přímé duchovní zkušenosti. To je šestý stupeň. Poté již není třeba žádného úsilí ani metody, není rozdělování, není rozmanitost. Poznání já je spontánní, přirozené a proto nezničitelné. To je sedmý, transcendentální stupeň, tedy stav člověka, který je osvobozen ještě během života. Zatím už je jen stav toho, kdo překročil i tělo, stav Turíja a Týta. Každý, kdo prošel těmito sedmi stupni poznání, je světec, mudrc. Je osvobozen a neupadá do osidel štěstí či neštěstí. Může nebo nemusí pracovat a být činný. Raduje se v já a nepotřebuje druhé, aby jej činili šťastným. Nejvyšší stav vědomí může být dosažen každým, i zvířetem či primitivním člověkem, vtělenými bytostmi i bytostmi bez těla. Záleží to pouze na dosažení poznání. Kdo dosáhl nejvyššího stupně vědomí, ten je v skutku člověkem hodným uctívání. V porovnání s ním je i císař bezvýznamný jako stéblo trávy. Takový člověk je tady a teď osvobozený.